Розкуюдженого сіро буромалинового їжечка. Ви така класна відьма, а отим своїм Вересовим медом колись уже причаровували когось. Чи він і без всяких там чарів, барів, розтабарів, за вами бігав, до ваших ніжок падав? А як же? І бігав, і падав, і піду на янерешті ванно прийму. А тоді розкажете, якщо згадаю, да надовго ніжиться у теплій воді а коли виходить, Віка вже спить. Маленька, сплакана, зраджена і така талановита. Як там вона сказала? Якби ви знали, як тяжко втрачати того, кого любиш. Дівчинко моя, а кому ж це і знати, як не мені? Розділ другий. Десять. Ян Загорський кладе білу руку з довгими пальцями піаніста на стіл, застелений сірою ляною скатертиною з рожевими мережками по краях дає зрозуміти, що цифра остаточна і обговоренню не підлягає. Тридцять. Равин, нохум, з хитруватою усмішкою називає свою цифру і при цьому м'яко кладе маленьку, короткопалу долоню на руку Яна Загурського, притискає її до столу, мовляв, а я відступати не збираюся, і все одно моє зверху буде, як оця моя долоня на вашій. Ребе, нохуме! «Але ж це шолом Алейхем! Сам великий шолом Алейхем! А ви такий гендель робите!» «Так і так, – погоджується Равин. – Так і так, – то дуже-дуже великий чоловік. Як я його шаную! Якби ви тільки знали, як я його шаную!» «Але прошу пана Загорського, хіба ви ще й шолом Алейхему будете проценти давати?» Равин так смішно вимовляє проценти, – з наголосом на першому складі, суто єврейським картагвим «Ру», щодавно ледь стримується, аби не засміятись. Але, як настановляв її Загурський, треба витримувати етикет. «Як, хіба правилебний рибе не знає, що Шолом Алейхем давно помер?» – вигукує Загурський. «О, яке горе, яка втрата!» Рибін чомусь зовсім не здивований, але хапається руками за ярмолку на голові, театрально закочує, а тоді заплющує очі. «Шолом Алейхем помер!» «А скільки цей великий чоловік міг ще створити?» «Тепер на «Ідеш» ніхто так не пише, так і ніхто. Ви згідні зі мною, пане Загурський?» Холіра ясна! Та «Шолом Алейхем помер ще в шістнадцятому році, коли світлова війна йшла. Не витримує такого невігластва Загурський. Але я з вами згідний, привеледний, що також ніхто не пише. Тільки ж і ви, ребе, погодьтеся». Що на сцені у цих краях теж ніхто не говорить на ідиш. Тільки ми. І ми, тільки ми, ребе енохуми, покаже вам те в'є молочника, самого шолом Алейхема, на ідеш. Та вже за це двадцять п'ять. не хоче забирає долоню з тонкопалої руки Загурського. Двадцять п'ять холяра ясна. Це ж ціла чвертка від усієї виручки, бійтесь бога, привелебний. Що ж нам останеться? Та ви подивіться на цю красу. Які очі, які коси, який стан. Загорський показує Надану, яка тихенько сидить у кутку і спостерігає за торгом. Встань, дитино, пройдися. Ви бачите, як вона ходить. Ви бачите, яка постава, яка грація, який шик. Багато ви таких зустрічали, правилебний. Таку красу оберігати треба, як трояндочку в оранжереї. А вона сьогодні ще й різки в роті не мала. Скажи, дитину, ти ж сьогодні ще нічого не їла? Дана ствердно, ствердно киває головою. Ну от, от, холіра ясна, бідна дівчинка навіть говорити не може. Ще от так день-два, та вона ж зів'яна, як квіточка без дощу. А це талант. Це, можна сказати, золотий самородок з народу. Золотий фонд нашого театру. Ривко, гукає равин. А покажи на панові Загурському наш золотий фонд. Веди сюди весь скагал. Мабуть, ривка весь цей час стояла за дверима і підслуховувала, бо вони миттю розчахнулися, в другій кімнаті почувся якийсь ступіт, шарварок, і на порозі хутко появилася вервечка з п'яти чорнявих гостроносеньких дівчат. Вони вишикували за зростом, від найвищої до найнижчої, і втупили свої допитливі погляди в гостей. Сара, Ребека, Хама, Майя, Голда. Равин називає імена, а дівчата роблять щось схоже на Кніксен. Чи всі вони равинові доньки? Чи Привелебний також підготувався до цієї зустрічі, свій спектакль і позичив когось, щоб дівчат було рівно п'ять? Як у Тав'є молочника, все може бути. Ян Загурський якусь мить мовчить, тільки переводить ошелешений погляд із пшенично-золотавої дани, на смаглявих і чорновких нащадків ривки і нахума. Згоден на дванадцять, зітхає зрештою. Ви мене без ножа ріжете, пане Загурський, скопився на ноги нахум. Вісімнадцять. І ні проценти менше, ви ж бачили. У мене аж п'ять таких золоток, як ваша одна. Одна, бійтесь, бога, риби, там в мене ціла трупа. А в трупі ще десяток таких, ну, може, не зовсім таких, але то дуже гарні актриси, дуже гарні. А актори які? Загорський прицмокнув. Ви ж знаєте, ребе, Ян Загорський не бере в театр кого-небудь, тільки найкращих.